Europako hauteskundeak ulektu du duzu, zuen bezala izaren dira gure aiipagai nagusian gaurkoan ez da balio zehazte bezi izanen dela begitzeere e, be, main guru bat laista gaininbat gomititaeta Euskal eta bidean e, parte harttzearekin oringoan interesatuko gira ira hoketa lehen dire jota bat eskainttzeko bozka horieetaz. E, kontaktatu dugu gurekin izateko goizuntan eguzki zkiurta ega soziologoa egunon zuri egunon Europako hauteskundeak aipatzeko lehen lehenik ipar euskalegiari begira ezag giten ez da ari garria lortu duen emaitza baina ala ere aipagargiena iziten alda frente nazionalaren goera bai oso nabaria da bai frantzia mailan bai sud-west barrutian ere non em, bikasutan lehen posizioneristen diren Baina hori bezen begarria da, Ipar dagokionez Herria idago kionez, ba, Frente Nazionala begarren posizioan egisten dela, eta portzentai nahiko altuarekin. E, ikusi zen aurreko hautezkundetan, berezeki presidenzialetan, legislatibotan, tabaitan municipaletan ere, Frente Nazionalak lortu zuela, pixkanaka, ba, e, e, Frantziako, e, e, e, e, mende batleko e, kostalde horretan ere, geroz eta influenzia gehiago Ipar Euskal Herria. Hor, historikoki zonalde horiek etziren baizkuin muturrerako oso favorableak, baina ikusi da azken hauteskundetan, pixkanaka, lortu dela hauteslego berriak ikutzea, bestak beste, hogei eh, mila biztanetik berako eh, udalerrietan, eta eh, landa eremuetan eta horrek eragusten azken finean, Frente Nazionalak lortu duela bere hauteslegoa ba, eh, aniztea, diversifikatzea, eta jendeak eroz eta lotxa, eta beldur gutxiago duela bere burua Frente Nazional Arren alde jotzeko eta bere alde guzkatzeko. De diabolizazioa aipatzen zen gari baten Frente Nazionalaren inguruan eguzki urtaga. E, segituko dugu emaitza hoiekin ere bai Frente Nazionalak lortu ditu. Ne? Edo bost egietan lehen aterada eskuin mutu ga. Mugere urketa lehuntzen. Hauzo horietan baita ere bidiatu eta basen afaguan luku zen. Bez lotxa hori desagertu dela eta hori geroari buruz behar bada pretentzionek egiago emaiten aldako eta elkarte horri, alderdi horri, zergatik ez uh, presidiengoko uh, hautezkundeetan uh, zer behiten ardiesteko? Normalean Frente Nazionalelak historikoki emaitza oberenak lortu ditu hautezkunde prezidentzialetan eta europearretan. Presidenzialetan, berezeki bere, ba, bere liderraren, figurari lotuak bai ziren eta lehenik jamagirupen eta ondoren bere alabak ba, jakin izan dute azken minean bereien aldardia enkarnatzen eta horren ondorioz ba, emaitza honak lortu dituzte eta hautezkunde e, euro europearrak bereziki hautezkundeetan jendeak posibilitate izan durako bere aserrea eta bere protesta adirazteko. Baina azken hautezkunden munizipalak erakutsi dute ere pixkanaka Frente Nazionalak lortzen zuela implantazio lokala Eta Frenta Nazional Estrategia e pertanlerakoa zen, alegia albe zain bat ba autetxi lortzea naiz eta ez alkatetza lortu hasera batean, pizkanaka notabilitate bat lortzeko, errespetu bat lortzeko biztanleen baitan eta hemendik lau edo 5 urtera e, ardura karguetara iritsi e, alizateko. Horren, eh, arrazuia da, eh, bereziki ba, eh, Marine Le Pen eh, Frente Nazionaleko buru izendatu zutenetik, bere estrategia izan da, desdiabolizazioarena, alegia, saiatu da, formak zertxo bai lehudun naiz eta Frente Nazionalanen ideia eta doktradina eta ideologia antzekoak izan, eta horri esker, lortu du azken finean, hautezlego berri bat ere ikutzea, bereziki, heldu dena ba, unp peren inguruetatik, baina baita geroztageago eskerreko buru, eh, ba, hau, hautez ere pixkanaka hurbildu egin dira frente nazionaletik. E, horren arrazuia da, bestak beste, frente nazionalak bere diskutso soziala indartu egin duela, eta horri esker lortu du bereziki e, langabezian den jendea, situazio prekarion dena, langileak, enplegatuzumeak, ba, bereganatzea, eta horrek e, aukera eman dio, ba, bereziki hautezkundia Euripa Ba, botuen, enoiko goita bosta lortzea, horrek suposatzen du jauzi kualitatibo bat, zeren eh, horrek posizionatzen du alternatiba gisa. Ala ere, Euskal Egin mailan hori patu betitugu, bostehi, beratze, Frente Nazionalaren alderat joan direnak, Euskal Egin beti izan da du, Ipaka Euskal Egin beti uzkurtasun bat Frente Nazionalari, e, inbat guntan ikorakadak senditen zilarik, Ipaka Euskal Egin gutxiago, horrein ja Euskal Egin mailarat eredatu den sentimendu da hori. Horbat bai, dira, inbat faktore hori espigatzen zutenak, alde batetik e, egitura familiarrak zuen importantzia eta duena horrendikan e, e, iparra Euskal Herrian, bigarrenik katolizismo sozialak zuen e, eragina eta hirugarren faktorea izango litzateke ba, Euskal Gronortasunaren indarrak. Eta iru faktoreiek eragiten zuten bazken finan Frente Nazionalei e, zailazitzaioa implantazioa undiagoa lortzea, Ipar Euskal Herrian, gauze behar zen Bretainan maila hundi batean. Baina horrek usten da, pixkanaka ba, lortu duela, eh, hautezlego berri bat eh, ikutzea, horia adibez adierazgarria da barnekaldean e, berezeki, eta baita kostaldeko eremu batzuetan ere non hauteslego berezi horri ba heltzeko e, gaitasuna duen e, alegia e, mundializazioaren ondorioz eta liberalismoaren ondorioz ba geien sufritzen duten sektoreak dira kategoriak dira izan daitezke laborariak izan daitezke larrandua mezela langabetuak edo langile prekarioak eta kolektibo horren arabera <coughs> lortu du azken finetan Askenean ba mesua helaraztea eta e, hauteslege hoiek seduzitzea maila batean. Ego Euskal Herria aipatuko dugu bukatzeko eguzki urteagala ere Europa mailan orain ikusi ZF edo eskuin multurrak egin duen e, emaitza horrekin 150 jarlekun aski ukanen e, ditu berak zeh ondorio e, isaiten dira? Hor, ikusten badira emaitzak Europa bailan, ikusten da bi alderdi nagusiak, alegia Partido Popular Europearrak eta alderri Sozialista Europearrak, ez dutela gehiengo absoluturik lortu, eta nahi badute gehiengo bat lortu, ezinbesteko izango zehiela, aliantza batzuk eh, gauzatu alizatea. Eh, datuak behiratu ezkero, ikusten da Partido Popularrak gehi eh, liberalek, Batu, batzeko erabaki hartzama dute, ez dutela mei hori absoluturik. Horrek, azken minan, bi eragin edo bi ondorio ukanditzake. edota sozialistak eta popularrak batu egiten dira koalizioa undi batean, eh, Alemanian gertatu den bezala, edota, ikusi beharko da, ja, Partido Popular Europearrak erabakitzen duen minorian gobernatzea, eta hor sustengoak beharko ditu, eta sustengoiek nunatxe matenalko ditu, edota liberalen baitan, edo sozialisten baitan, edo eh, eskuz mutu Muturraren baitan ere, orduan, hor ikusten da, eskodimuturrak erozta influentzia gehiago dukiko duela Europar parlamentuan. Indar, izanen dute, beste alderdi batzuk ere gorakadak ezagutzen dituzte, ipatzean dugu, e, go euskalegirat bideratuz, e, boska inde independentistarena lehenak, atera, baitira, bi lehen alderdiak, e, euskal izan e, euskal autonomia erkidegoan, etan afarroa maila nehatxe bilduk lohtu duen emaitza lehenak atera baitira oiekin uneko ogeita bi paša bozkarekin. E, Nola aspikatzen da horre bai gorakadaboa? Ediada asken alietan ez zirela aurkestua alizan nehatxe bilduk koaliziokoak razilegalizazioak zirela medio, zaziturik joan zirela. E, Baina, orain goen, ere, irakorketa positiboa egina izan da e, ordezkari bakar bat lohtu Orduan, e, argi dena da porzentaietan begiratzen badugu Ba, Boto abertzaleak aurreko hauteskundu autonomikotan ikusi den bezala ba, Bi erenak osatzen ditu lagutxik gaurabera Talen eh? indarra izan dela Hego euskal herriari dagokionez EH, EH Bildu berreunda 9 mila botorekin Eta bigarren alderdi eh, jeltzalea berreunda 14 mila botorekin e, Alataguzi zire portzentaietan alderdi abertzaleak indarzu uh, agertzen badira Boto kopuruari dagokionez asko zire ahulagoak dira eh, Zeren gogoratu da adibidez, EH Bilduren kasuan, Euskal Autonomia Arkideuan soilik aurreko azken lau autoskundetan, berreunda iruruita mila eta berreunda laruruita mila botoren artean kokatzen dela. Eta kasunetan, EAN, eunda iruruita maus mila boto lortu ditu. Horrek soposatzen du, eun mila boto galdu dituela. Hori berezeki esanguratsua da EH Bildurentzat, kontutan izan eik, ba, eta bere brokarmatua bertan uzizuenetik, hor dinamika sendo bat sortu dela ba, ezkerratzararen baitan, eta horrek aukera mantziola, ba, emaitza onak lortzea, eta berriak ere Lortu alizatea. Kasu honetan ikusten da ba, Galera bat egon dela Eta bere hautez lehen zati bat Segurazki abstentzioan geratu da Baina beste zati bat egere Agian bozkatu dio Podemos aldardiari eh, Aldardi berria da eh, Aldardi herrikoia ja Eta Estadumailan eh, Espainako Estadumailan Bost eskaino lortu ditu Eta ikusi da Ego euskal harrian, iruro eta mazazpimila boto lortu egin indituela, eta horrek suposatzen du, bai ehatxe bilduk, eta bai ezkerra ere emaila batean, ikusten duela bere ezkerra ere, ba alderri berri bat sortu zaiola, eta hori geroari behira zein duarko du. Orduan, Laurbiltzeko biltzeko errangonuke portzentaietan emaitza honak diroa bertzalean zaz, botoetan ezain beste. Eukoregi mailako boka ohiekea aipatzen ipatzen ditugu eta prisaski horrekin segituko dugu zurekkin eguzki urteaga ejan bezala, bozka independentistaren inguruko irakurketa bat egiteko ere Europa mailan. Aktualitatea egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean egunero gomita bat. Zortziak eta Kashika maika eguzki urta ega zurekin segitzen dugu erran bezala. Boska independentistak eh, aintzina zina egiten dutela ertenal dugu. Katalunia mailana debidez eh, ERC eh, lehen aterra da. Eh, Best alde, joita magira Flandrian ere bai, ene, u, eh, ene beraz, eh, lortu du um, be, bose neuneko mesortzika kotxe lehaua. Edo bestena eskozienera Shko aipatzen dugu. Ogeita, ogeita maika, bakutitiko, ogeita saspi zenbatuta. Ese enepe alderdi, beraz eskoziako alderdi nazionalak postoak lortu dituela, berezi berezibat emaiten da, Europako haute alderdi independentisten zat? Alderdi independentistek bereziki inportantzia ematen diete, testiunguru politiko determinatu batzuetan. Hori oso doigarria da, bereziki eh, Eskozian eta eh, Katalunian non badiren er aurre ikusiak direnak edo prebisioen arabera ba, antolatu nahi direnak eta horrek dakar azken finean ba, utezleguaren mobilizazio handiago bat Kataluniari dago kionez, parte hartzea hauteskunde Europa errauetan amar puntuz igo da bin jata hauteskundeei konparatuta, egia da bin jata parte hartzea bereziki haula izan zela Katalunian zeren e, estatuko bataz bestea baino 6 puntu haula izan zen. Kasu honetan, bai ikusi da gorakada nabarmena izan dela eta mobilizazioak mesedegindio batez ere RC eh, independentista catalan derrei, eh, zeren alde batetik ikusi dute nola e, lehen indar bezala posizionatu diren eta ziuri gaina hartu dioten ondoren botoko buruan ere gorakada nabarmena izan da eta irugarrenik e, nuke lortu dute ba, e, e, aldarri sozialista katalandarren sektore kritikoa bereganatzea hori izan zen beregaraian ERZ-ren estrategia eta horregatik etzen alianzan joan BNGA eta EH Bildurekin nahi zuelako azken finean azkartu indartu katalunioan bertan lehen indar izan, eta une berean ere sektore katalanista hori alderri sozialistakoa bere ganatzea eta maila batean rendeteke bere estrategiak funtzionatu duela eta emaitza onak lortu dituela, eta hori bereziki importantea da, kontutan izan egin, ERZRen eta katalan independentisten helburua dela, ba, erreferendun bat antolatu izatea, eta horri begira biziki importantea zen ba, emaitza onak lortzea autoeskunde Europa errauetan Eskoziako emaitzei begira er, eh, hamezalaiek lortzen dute uneko hogeita sortzei kakot sortzea, baina galtzen dituzte Eskoziako parlamentuko bosekin alderatuta iru puntu eraz. Eh, aipatzean dugu edo kontsideratzean dugu, boska hori Eskozia mailan izatean dela, iraileko referendumaren eh, pixka bat aurre gustu bat? Bai, zan maila batean aurre bat eta elementu batzuk ematen dizkigu, Um, Erreferrendum horri begira haginbat sondeo eginak izan dira Duela urte bat eseskoak erreas irabazten zuen Baina azken hilabeteetan ikusi den Baiezkoaren ez, bai eh, posizionamentuak gora egiten ari den Geroztak gehiago eta horreindikan hilabete batzuk gelditzen dira Erreferrendum ba, hori anturlatu izateko Eta gaur egun inork ez dezake erran Zekertatuko den zer emaitzak eh, eta ondorioak izango diren Eta e, Eskoziako prozesuaren interesada azkenfinean e, kanpaina guzti antolatu dela ez hainbeste iraganari begira eta Eskoziaren nortasunaren zendotasunari begira soilik, baizik eta asko proiektatu direla geroan eta proiektu bat bestak beste sozioekonomikoa e, ongizatezko estatuari loturikoa, e, Eskoziar kultura eta nortasunaren defentsari loturikoa ba e, aurreratzeko gai, gai izan direla, defendatzeko gai izan direla eta gizarteratzeko gai izan direla eta zentsu horretan ikusi beharko da ze den urrengo errependum horretan, baina argi da hauteskunde europearrak zentsu horretan eta dinamika horretan importantzia berezia zutela. Ego euskiburtaga horrekin e, bukatuko dugu gure gaurko elkarrizketa esker tuko zaitugu Európako oteskundetako obraz e, maitzen irakorketa hori eskainirik Mire, esker, goizuntan gurekin izaitagatik Mire, esker,